گران مخترمان ابن کو ده مولانا لیا قطلی دوره تفسیر القرآن چپو مدرسه دار القرآن کالو خان کی وسم دو گرچین کی شیره دادی ده ملایدو پتی رسا تای اشاہ دی تاید سنت قیسد اند سیریز مرکز دکان نمبر تیس عبد الرحمان پلازان از دی مین چوک جانگی ورر سوابی پوپرائیدر انوار شیر توحیدی موبایل نمبر زیر يا ایوها المزمل ومی اللیل ایلا قلعیلا سرط مزملو مزول کی درین دی پرد سرطنون والقلم ننازل شوری داود سرط دا وردت لیل قرآن ترتیلا محقی سرط سر او تعلق په اسورت رقو سره صورت کې بیان شو د صورت کې فرمایل عذابونو بیان شو د سرت کې ترغيب یا مخ صورت کې بیان شه جناتو د په دې صورت کې اصول یې کارکول کول د دعوت ځکه دا صورت دې صورت په یو ځای راوړو دारण یو مخ کې صورت کوي فرمایل وا علو استقامو علطوریقته لا استقیناهوما ان غدقا کته لار توحید باندې شي بانان بټین پټې مروليږو د پدی سرت کې هغه د استقامت اغلار خولا چې هغه مسلره توحیدو لا اله الا هو فتخذوه وكیلا سرت یې وسیله د اوات آواز او بیا تخويف اخروی او تخويف دنیوي او ترغيب لقران دا ل کتاب ترغيب ورکی دان کی صورت کې بشارت او درېودلو تذکره خلق درې کې اسما کوله لري نو مرکزي صورت کې اصول دعوت آج کم نه ذکر کړي بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المزمل ایدل جوڑا انکیا مزمل سادر دل جوڑا انکیا جامل بیاد دل جوڑا انکیا مانا کئی قم اللیلا ادرگا اللہ تا قلیلا ادرگا اللہ ترشبی قلیلا نغندی یا قم اللیل عدرگ اللہ تا ایلا قلیلا مگر علام آرام کوا لگش بارام نسوه و نمد آغی اوین قصد یا کموامنه ردین قلیلا لغن دی او جدا علیه یا زیادتو پا دیوان دی ورد تیل دوی مصول لقرآن ورد تیل قرآن او بیانه و قرآن ترتیلا فمزه مزه سرا مزه مزه بان پوشت انا بشک منگا سنلقی در قوید آلکتا تا قولا سقیلا و اینا مضبوطا قرآن انا ناشاعت اللیلی بشکا پاسی دل دشپی دو دار گران دی وطان فپیمال قولو نفس کی نفس نو غالی چی دشپی الله پاس اللہ تو دری کی دستار و اقوام قیلا و مضبوط را پوینا کی انا پارا پنحاره پرځ کې سبحت ویلا شغل دی دا ورځ کارونی ما خپل مج قرآن درسي هغه تراش درېم اصول د دعوه واسکور اس مربیکا آیات قانون در خپل دالانو میات کا اسماء حسنا هغه چې کم نه نزدکا دارنګي ابید الله سند رحمت الله عليه ته اسماء حسنه زکه په ګیبان دی داول نه ندیا اس میں حسنہ پنزکی دی پہ گانے بجانے لگیں <تصفح> <تصفح> ورس کورس ہمارا دیکھا یاد کان اندر خپل و تبدل جدا ش سرولم دعوت طریقہ و تبدل جدا ش الہی اللہ تا خلقنا تبتیلا پ جدا کے دوسرا مخلوق نے یقین کر کہ اللہ طرف سے توجہ رب المشرق ربادمشرق دی و الماقربہ دما قریب این استاد تحریک دو قران و سنتو نمشهګه تر مغرب وبې سيوه حق وربنې تنظیم اصول دعوت دې مثلې را به کار کاوه لا اله الا الله نستره بدر غيب المدكون كي الا هو مغرد غي ولادي شبغم فتخذو و نجد الله وكيل ا په کار سر دے وم مثله چ بيانې تقاليب برازي تسلي وا صبر صبر کوا على ما پاس باندي يقولون ا چ ويدي وحجرهم اتم اصول دعوت وحجرهم پرید دا خلق حجرن جمیلا حجرن جمیلا فا پری خودو خیستو سرا پرید آغی چنارواکی نهم وزرن این پریدو ما والمکذبین درو گنگی لدی قرآن ولین نامتی چخواندان دی دا عیشتی ومحی لهم لسم آمولت ورک دیتا قلیلا لغون دی دیل ورکا مولت ورکا یا خوفوشی و یا با اللہ تباک انا منسرا ان کالن وڅه یو ان لدينا بشک منصرا ان کالن اتکله دیو جهيما دوزا امام مرزا رحمۃ اللہ نے وی دار دنیا سزاګانې دنیا کې بول سخت سزا ورکم له بوله سیزم او بیتلم دت الله دښمن و طعاما افراق زازته انتخابون داس او دی و عذابن الیم عذاب درنات یو پر باندې ترجف الارض چوب خدي خدمت او الجبال غرنا مکانه ت جباو شي بغرونه قې بهمهله پهشان د خورې بدللی شويسم چې خوره راوبږي دکس داغ مضمون در دا رسالت ان بشکمله رس نه العلیکمول تاستا رسول پیغمبره شادن بیان کوون کې ععلیکم تااسته کمارناله کسمنګه چ را لیکمافه اوافراونته رسوله پیغمبر په سافه او رسول پیغمبر فَا خَذْنَاهُ وَنُبَغِي دَي أَخَذْنَا بِلا وَنُولُ تَخْتَسِرَن فَكَيْفَ تَطَّقُونَ وَسَرَنْ گه بتا ته او يري گي ان کفرتم کچر انکار وکتا سو يا ان, ان بقيت ملل کچر کفر کچره تاسو په کچره معثمانوی اربو بداګانش دوم راوغدا او دوم د سخت راځدا اسمان او اسمان مون فطرن بهي سر بشي پديس هي بترا کانوا دو دواز الله مفعولا فیصله شوي چې قیامت به خامخ راځي ان هاذه بهشکه دا قران تذکر دانسیت ده پمن شاد چا چقوي ترغيب ال د چاجه خوخه اتخذوا د نس الى ربه رقبل تاسبيلا لار ان ربك بشکرست يا لم پويغي انك بشکر تو تقوم ودريغي ادن ل من سلسل لے دوی سي د شپي ونسبه يعني مدغي وسلته يدر مدغي وقد رم ودريغي دوی سي ودريغي يوي سي ودريغي وتويا فتن بلدل وَتَوَافَتُهُمُ يَوْمَ الْأَمِنَ الَّذِينَ دَاكَ سَرُونَ مَا كَشْتَ تَسَرَّدَ وَاسْتَأْتَ ابَدَارُمُ دَغَسِي وَاللَّهُ دَيْفَ يَقَدِرُ اللَّيْلَ أَنْدَازَ كَيْش پاو نهار اورس عالمَ فودَ الله أن لن توسو چتا ستا کن شي لرلې د ټول شپې د عبادتو فتاب علیکم مېربانیو کپتا سبان دی فقراو پسل لې ما غمرت يسر اچ آسانې تاسو منل قران د قران څومره سمرتا قد دین علماء افاد الله ان نس ان سيكونو د چی با پتا سکی منکم تاسکی مرزا بیمارن وا فرونا نور یضربونا سفر کون کی فلرزه پزنه کی یبتغونا لٹیبا من فضل الله مہربان دا الله سفر بقی حلال رزق ولٹی وا اخرون الخلق یقاتلون jihad بقی فی سبيل الله پندال لاتی دا دلې ادري کم کوم نه ذکر کړی فقر او پس للي ما اغمرت يسرہ چا سانه تاسو مان هر د قران واقيموا الصلاه درس کویمون واتو زکات ورکوي زکات او اقرضوا الله ورکړي الله تا قرض حسنہ قرض فایستا و ما تقدموا هغه چراندل کې تاسو له انفسه کوم لپاره خپل ځانونه من خير سنیکی تجدو او بم عند الله الله سره ودا خیرن غردي و اعظم اجر اړدل په ثواب کې واستغفر الله په خنه قرائته لاله ان الله بشک الله ور و رحيم دی هن کې مهربان دي سوره المدثر په نذور کې سلورم دي په سوره مزمل ناظر شويري داود سوره داود سوره تافه په او یا را دا عذاب دا آخرت دا داور سورت مخ کی سورت سر ربط اور تعلق مخ کی افرمائل اِنَّاسَ نُلْقِ عَلَيْكَ قَوَلًا سَكِيُلَا مَنْ تَعْلَى دَرْقِرْدَ غَوِيْنَا مَزْبُوطَا قَرَان نا پا دی سورت کی دا مشرکینو د اللہ کتاب پور استحضا اغیر زکر قولا زکر دا سورت دی سورت پس یو زیراروڑ یا مخ کی کې اوامر بیان شو د دعوت اصول بیان شو د پدې صورت کې نور اصول د دعوت هغه بیانیدل زکه دا سورته د صورت پس یو ځای راول صورت سورته په کې دعوت ال الله او زواجر معاندین ته ور کوي ازورن اغي ته او تخويف اخروی ير د عذاب د او بشارت مؤمنانو ته او صداقت د پیغمبر اول کې اصول له بیا زواجر معاندین ته او تخويف اخروی ير د عذاب د دا اخرت دারণه بشارت مؤمنانو ته او صداقت د پیغمبر ناول کې اصول له دعوت بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها المدثر اے بستراغ استون کیا مدسر دسار کمبل تا ہوئی غرصادر تا ہوئی زن بندر آواج پیغمبر تازان منہ کمبل را چول دی پاسا قوم ادرگا فانزر او یروا خلق انزار ال اعلام معد تخویف اغ اعلان چاگی تخویف او یری چیزان بچکے بچکے قوم ادرگا فانزر او یروا خلق وربکا اورفتا فکبر لوی بیان کداغو وسيابکا او جامی خپل فتحیرو اغه پاکی ساتا خپل جامی پاتوساتا یواد جامی نا بدن پا گوساتا اخلاق وساتا دناکار ازو دناکار ناس دینا ناکار مرګرو نه جانوساتا جامی جان لپا کی کھا وسيابکا جامی خپل فتحیرو دا پاکی کا ورجدا کاوان دان د شرک فاحجر جدا شدا غینا کم چا عقیده د شرک د چا اغنی ځان بیل کا ولا تمن احسان مکوا تستكثر چه زیات غنی چا سر دینی کیو کوا اب مال ردی دو چن را کئ نداس احسان مکوا واله ربک عذاب پا رخ خپل پس بیر پس صبر کوا فیضان و قرا نکله چ پوک یو کلی شفی نعور وش پہ لکه ظالکدا یوم ذن بدا غرز بنده يومئذين بدا يومئذن ذا العلامه يوم نصير دارز غران وروز دگران يومئذن او يومن يوم وقت اول رز دا وقت د غرزي گران دي ودر گران دي علل كافرين بكافرانو غير يسير نبئ اسانا زرني وما ومن اسكو خلقته پیدا کرده ما وحی دا یوازی و جعلتو لہو گرزول د دا پارا مالم بمدودا مال دیر و بنین شہودا زامن حاضر و ما حد تو آبستری لہو در پارا تمہیدا خوری کردی اللہ یو گورا مالا سواب میور کردی معاش سمیت ماو بیادی امید کی ان ازیدہ چی دا بزیاد کم دا مال زیاد پا کم دل دا مال کلا دا سندہ انو بیش کدو کان انه بشکره د او دی ل آیاته نه آیاتونه زمو سره اني د آزاد کونکې وځي دی کونکې ولید من مقیدا دا ډیر مالدارو دته بهره حنا قریش وی رهانا قریش مالدار دی ارډه مدنی او تقریبا اغه زمانہ کې دغه مدنی تقریبا یو کروڑ هغه مرخه ذات امدانو الله وې پرېز و دې ماو د پریز د په شا دای زه زابو لور چی ادب ساتي د چګم دینو نبی له صلوات سلام د هم مومن آیتونه تر اله المسویر په بیان کړه اثر پيوش وې د ایمان اورم ابو جهل ورته یې سړیا تبدا صحابه د دې ټکړې ته بنښتې تبدا دغه سوي ټکړې خوري د دومره مال او دولت تر سره نو بدبخت بیا واپس شو او ایمان دار اور او بیا د قران مبارک فیصله کولا چې داسې دي د قران دلته وي سوره قه زر چوبلي ګمنګا د سعوده اعظام مزبوطه انه بهشکه دو فکره سوچو کو وقدران د سولګورا چا ته دا قران سده د متعلق سوی نو سجدا شوکو ترګي پټیکړه چورګا دا اندازه د سولګورا بیا فقتل فهلاک دشی کی فقط در سرنګ انداز هولګولا ثم قتل الی بیان چ هلاک او تبادشی کی فقط در سرنګ انداز هولګولا ثم نظر نو بر قتل داس بر قتل ثم بسان بیتندی تریو کو تندی کی جوړ کړی و بسران کو تندیہ تری کو الله وی ډیر تری کو سماد باران به شکړه واستکبرالو یو کلا شکړه روان شو دوی چ فقالا وی وی ان ها ذانل دا قران الا سحرن مگر جادو دے یو اثر اثر کوون کړي قران مبارکې فیصله سر اثر کوون کړي د جادو ری او قران وی سماد باران او شکړه لا نه غیرته او قرآن میں شیع کرو علیکہ شاکیہ صرف بھی غیرہ دو وستک برا اوزان اللہ گانو فقال اویوی انہا زانر دا اللہ سحرن مگر جادو دے یوثر اثر کون کی انہا زانر دا اللہ قول البشر مگر ویناد بنی ادم سوسلی زرچو بلکم انگا دے سقر اغیخ تبقیتا سقر یہاں تبقیتا ہوئی ومعادرہ کاس تو ما سر سقر لا تبقی نپرید قوخه و لا تظر او نا دوکه دای زیت بولوگو چا قوخه دوکی بوثوزی لواحتن استون کده لیل بشاره سرمنه لرا لکا یو ساله چا تاوکاری گوی سرمن بده باسم اللاوی سرمن بدنه باسم لواحتن لو اشتفاقی بانده مقرر ده دا نلس ولیوه زکشلو مخلوق شلکلی نرا نلس نیمگلی مخلوق نیمگلی ده الله ګوره نابو جہل وچ خ ګوره دا نل پرشتي دی کنه نزد د ولل څخه بځه مقابله کوم دوه لسه تاسو ټوله رب ته نشې دی الله دې توب ګوره دې پخنات توب ګوره و ما جننا انذ کر رسول منغا اصحاب النار و ما جننا انذ کر رسول منغا اصحاب النار د دا فار خوندانه دور الا ملائک وِلَّا صَاحِبَنَارِي مګر خاوندانه دو الا ملائکتن مګر فرشتي و ما جعلنا نذکر ظلمغا صاحبناری پیردارې دو ورو الا ملائکتن مګر فرشتي دي و جهنم باندې پیردارې فرشتي مقرري دی ما جعلنا اوس حکمت دے فرشتو وَمَا جاه نه د ګزې منګه عد د تو شمامو د الله فتن مګړمتحان دی ل لنا دپارده کسانو کا فروج کا سرراندي چې دی دا چرویل داله پرشتیدي الله دا په منګ تحې د ګځې لیننا چې نو کیا والله رت لنا ش به نه کیا کسان اوتل کتابه چې ورکه شغته کتاب المومنومومنانول یقول الذينا د رپه چې یا کسانفی خولو به هم چې پهون د غ کې م منفق دیول کاثرروونه کافران هغی چې ماذا راد الله او یجلل الله گمراہ کی اللہ بلر کی اللہ مے شا چاہتا چو غڑی و یہ دی توفیق ور کی مے شا چاہتا چر دیوشی و ما یعلم ان فی جنود ربکا ولا ہقدر درستا بنده الا اللهم گر دغلا دی و ما ہیا نردا الا ذکرا مگر رسید دی للبشر ده فرض بنیادم کالا داسن دا پدیت کی د مشرکین دی اعتراض جواب کئ چاگی ویلو منب د د پ غبر مقابللوکوو منغکو منبو سر دا کلکو الله کلله عاد سنه ده وال قامريسکوګواده وال شپګوا د عذااد بره کله چې کله چې رو شي ان رو شي شپختم شي او به سباګواده ذاازپه کله چې روخانه شيپ س او جغه ګواري پهو ان چې ب شګداله احدکو بر یو دا غلو نه انحاء کې اشاره هغه ته اشاره ده په مه یاش په ته اشاره ده نظیرن زیر ور کوونکې لیل بشر د پاره د بنیادمو لمند پاره دا چې آیا چې خوقي منکم بتا سکی ايتقدم نور لاندريشي راندکي ايات اخرا يا رسوكي کی دامننا فخر کنه کمل ته مخېږي کو پات ځان پات کی رستو کولنا سن حریو کس بمآ پاسو کڅوچه کړي درهینا سیمواربئی الا صاحبلیمین مگر خاوندان دغه کی طرف فی جناتن و باغونو کی تسئلون تاسو پکې یو بلنه انل مجرمینا په اړه د مجرمانو کی ما تلککم سشي داخل کې تاسو فی سقر د جهنم تا قالو بوعد علم نکو نو منگا مل مسلین درا بلون کنا الله لرا مون دنیا کې الله نه ربا بلل والامن نکو او نو مونګانو تهمل مسكين فراک ورکونکی تا ان مونګا مسكين سرا همدردنه وکړی دنیا کې وکنا او مونګانو کوزو کې ننوته با مال خاصي سر نه ننوته کن ان دنیا په ګب شپ کې وباس مونګه مشغول ونه وکنا او مونګانو کاذبو چې درو جن کولو بيوم الدين روزه قیامت حتا تر دې پورې اته چې مونږ سره لا غرض یقیني قیامت فما تنفاو پس پیدا بارنا که تا شفاعت و شافیل شفارس از شفارس کون کو فمع لهم زجر ورکی زرن ورکی پا اعراض دا قرآن فمع لهم پسشور دی لرا عنی تذکرتی چه دا قرآن نام مارزین مخڑون کری کعننام گویا کدی حمرو مستنفرا خردی خاروارو فرد من قصورات از مرینه قرآن از مرینه دی علاوه جو خوا đáo شکرآ دینه الایکی دالاندې دی وګی دالاندې خوری تفت قرآن خاطه ناراضی بل ری دو بلکه ارادتي کلم ر ایمنهم اری اپدی کی ایو اتا چ ورکشید تا سوفا منشر آ سی فا فروارا اری سلی چې مال د جدا د کتاب را کړی شي کل کلا داسندا بل لاخافنل لا اخرہ بلکه نریږي د اخرت نا کلا داسندا انه تذکرہ بشکد قرآن نصید دی ومن وما او منشا د چا چې غښ دکه نسیت دیوای پهما کوروونه او نیت ناخدي الله عشه الله مګر اغا چېغاړی الله هو دغ الله اهلو تخوا لاق د ير دی اهلو ماه او خاون د بخدي سرقییاه نزول کې یو دیر شو په د سرقاار نازل نظر شوري او دا د اثبات ثبات د آخرت. یا زواجره منکرین د قیامت ته مخ کی سورت سرا رب تعالی مخ کی سورت کیو هی فیزا نقر فناقول کله چو کوږي پشپیلت د پدی سورت کی وای چا قامت روز را روان ده د سورت کی پاگی کی پاغه بنده شواهد پیش کی زکه دا سورت دی سورت پسیو زاراو یا مخ کی سورت کی وای کلا د ثلث پیغمبر لورکا د دې صورت کې زجر ورقی منکرین د رسالت په عاقل ذورونه ورته زکه دا صورت د دې پس یو ځای راوړو خلاصره صورت په دې صورت کې پرات د قیامت شواهد بیانې چې قیامت هم خراره روان دي دالنګې اسبات د اخرت منکرین د قیامت ته او ادب بیانې چې د خوړان وئ نهستان نه مخکې م بلکې ادب خلیسا ته در چې خوړ او ات تزہید مننت دنیا د دنیا نه ب ورکی او بشارت ورکی مو میانو ته بسم الله الرحمن الرحیم لا ن دا چې خبره چې تازه او سنګه ګمان کوئ او قسممو په دووای کې پیش کومه بیا مل قیامت ای اغراض قیامت ولا عود سن دا ختمو په گواکې پیش کو نفس اللوامه هغه نفس ملامت کوونکې چې پخپل خپل ملامت شي اوستو کې آیا صبر انسانو آیا ګناکه انسان آیا ګمان کې انسان آیا ګمان کې دا انسان الله نجمع عظامہ چې موږ باراجمن کو اډو کېره دو دیسې چې بس قیامت کې رښتینه امون بدغت یوه بس پټ به بلاولنا قادرینا طاقت درن کی علا ان پدی خبر باندین نو سویہ چې برابر کومګه بنا نه وو بندونه د دا ګوتره دو علی تا بندونه د ګوتو داو برابرو قیامت مولنا راضی بل اراده کی انسان بر کې اراده کې انسان دی یبجر امامه جو لگی ګنا مخه د زانا و انسان کوشش دی چې ګنا ونزان مخه ولگی یساله تاسو کې ایان یوم القیامه کلا بر ازیدہ قیامت او الله وی علامات ورا قیامت را روان دی کلا فیضا بر قلب سرو نو کلا چ بکر روز سترگی او تولج اسومه و جمع شمس او جمع شین و القمر اسومه نور اسومه برایو نور به ختم شی په انسان بهیبت راشی تور تیار بشی یقول الانسان وای ودا انسان دا تأصف او دا غم دا وجهنه یاو میزن پا دارت بانده این المفرر و کمزیکی کم خو رو کمخواه تختمه لکه کې انسان تکلیب که گیر شید کم یخلی پاگه کمخواه تختمه اللاوئی کاللا داسنده دا. لا وزر نشتر زیده پنا الارب بکار از تا تا یو میزن پا دارت بانده المستقر و یو زکی دری یو نبال انسانو خبر بکلش انسان یو میزن به دا ورست باندې ب ما پااس قدمما چې مخې لږلی وه آخره روې د ځانه پریخي د موچ نه چې ځان نهنی کار نهرو پریخو کبه د پریخو بلیل انسانو بلکه انسان پهله ننفسې په خپل ځان باندې بسره ګوي کوون کې او په خپل ځان باې دلیللی والله او القامزی ده اگره کو چېلوو ک دیې ډیرې دی دی دی بانې چ لا زهخو خبر نوم الله وي نه لا تو هررک ادب دقرآ لا تو هر ایک مقضوا به پدے قران باندي لسان کا جواب بلا اودے ادخال الہی وی بیان د قیامت شروع مینس کی الله کلام اوکو پکی ادخال الہی اور د یو نقطې چې دا تصلی الله پیغمبر غمبر کوي نه الله الا تو هر ایک مقضوا به پدې قران باندي لسان کا جواب بلا لتا جل چې تلوار کې د پاغي امین به نبی عليه الصلاه والسلام تبويلا نبی نبي عليه السلام وو صلی الله یو دی وی دا لوی یوته وسره موای چې کله جبريل امين ختم کی نبياوت تبوراو نمنګ تا داو یو ستا سره سبق وای نو یو دی وسره موای غوټه تکیدا نکه تا ته یو ان تی او تبياو وراو ان علينا بيشک دی او قران هو اول واست دغيري ان استفسن کې جما کول من باندي او بیا ستو په جواب باندې لوستو الله زموږه ذمہ دار دي فاذا قرانا هو د کلاچ له موږ دا قران فتتبع نو غوږ کې دا قرانه لوستل دا غيتا او ګوتتیزه ثم اين علينا ثم ان علينا بيابشك من باندې بيان بل تحبون العاجله بلک محبت کوی دنیا سره عاجله دنیا ته وای تذرون الاخره او پر تاس و آخرت و آخرت هم پری خیر دنیا مغستی بشارت مومنان ته بسور کئی او جو هندیر مخونا یو میزن پدارت باننی ناظرات تارو تازه بای خوشحال خوشحال بای ولی دا جنر ٹکٹ بو تا پخیلات میلو شوی الاراب بحار اقبل تا ناظرات کتونکی بای اللہ تا بگوری دا اللہ انوارات پو بینی خوا یعنی د دار دا اللہ اشتره سنگ چا محتضلہ انکار چی خیامت کی قامت کې د الله دیدار نشته او دی ایت نه صاحب ته چې د الله دیدار شتا واوجو هم ارډر مکنای هم اذن پدارت باندې باصره خراب بې خلوی خراب بې تظن تب گومان کې ایف علا چکار شعر بهادی سرا فقیرم لماتونکې داس سپستی چې تبه لماتره دا دشمن د الله کلا داس نه ته دا اېزه بلغه کلا چورسی گی سا مرکانتا اللہ سختی ذکر کی دا مرک کلا چورسی گی سا مرکانتا وقیلا او بویلشی من صوب دی راق دم چونکی من بانده سخت تر چکل دا مرد کدن شروع شی نا جوندی خلق چو سر ناس تی دیو یا لیکن نا غیو توی او بویلشی من څوپه کار دی ندامل په سلګې ویراق دنګره په کار دی استاد په ورشي چې سورته یاسین نه تووي د سورته یاسین کې ته عمر کې تناستو ورانه کتلیو سورته بیا یا چی یا له استاد سره و بای یا منصور دی را نباځوي ډاکټر په کار دی اره ډاکټر ولراوه سکتره من باندې ښه او دا پسند کو سلګو خبرې کوي مولا زکه ځن کډنه دي وا قیل ویل شی من سو پکار دے ویرا قدم گر پکار و جن او یقین راشره دو ان هل فراق دا جدا ایدا د دې ځن کډن دا خاص یقین نشي چې بس زکه ځن کډن شروع شون انسان په زن کوش اثرات داسي چې مار دنیا نو وسل لري می یقین نکه را دو چې دا جدا ایدا والطفت الساقو یو ځای بشی شي بساکی ب سااکې دبل پډ سره نه وټکي. اللهوي یو خه د بلې سر راواچي. یا تففتې سااق به یو پډ یو ځای شي د ې پډ سره یو خخوا د بلې پ راې پریزی د د دومره مجان چا سم ک نه بیا خلک کولهسم کې لکه یښې له س دنیا کې منډ والی مستیوه ار دغو. او چې کله ځنګدانګه ماغي او پاسن اوس دور نشي کولای چې ځنګدانګه خپل خپل حق پینه لری بلې ولا فات داغه بالکل اخرې وخت یا والتا فات الساعه یو نه بشياو قوم به ساقي د بل غم سرا یو د دنیا غمونه داخریت غم سره وزې شو دنیا کې مو کارنه کول نه خلک به غمغي ال ربکا رفستا تا یو میزین المسا پا درست بانده یو زید کی دری بس چه زن کدن ختم شی وفاد شی اللہ سر وزیش او زن کدن دیر سخت نبی علیہ السلام مرز وفاد کی زدو که بدا سلواندو آبی پا مخبانده سراختو او فرمائل بی این نلی الموت سکرات بیش کاد فار دمرگو دیر سختیری و دمرگو دیر سختیری فلا پس ند دا سی فلا صدقا پس یقینی اونکو پا دنیا کے ولا صلح اونی اللہ یوازی رو بالو نیمونس کرو انی اللہ را بللو ولیکن کذبا لیکن تغذیبی کرو و تولا مخلولو ثم زہبا بیالولد الہ اہلہی کرفلتا یتمت و آچی تاوی دو دمستین ناسو کو ولید امن مغیرہ مخی تیر شکا اودار انگی مستی کو ان که قران او سنت د الله ر دین دښمنی علوی تایو کی پمسته کور تدی وښ دی چې الله دا حلاکت هغه درجی ذکر کړي او لالک حلاکت تعالی په دنیا کې فاولا فا نو حلاکت تعالی په جنکدن کې سما بیاو ما اولا حلاکت تعالی په برزخ کې فاولا فا نو حلاکت تعالی په قیامت کې الی صلور زای کې تبو بربادی آیا سبو انسانو آیا ګومان کې انسان ایو پر کاج پر به خود شی دې سودا دې فائدې ولې ته امرونه نه کیږي دې دنیا ته الله ته خرج کولر علیګل وسو نه دا الله تر افنه امر او نه علم یکو ایا نو دې نفتن ف ممنی جمنا دا وګورته نشو نه ثم کانا بیاو دې بیاشه دې حاله قطن ټکله دغه خې فخلقانه پیدا کو ثواب من هو زوجین زکر د تنجو لئن رنا ولن ساغنا اليس ذلك اليس ذلك اين الپدي كاربان بيقادن تا قتلن كي الا اي هي الموت كي جون دي کی موري بلا وانا على ذلك من الشاهدين دا دا ترت په نزول کی اتنه وي دي په سوره الرحمن نه نازل شوي داود سوره تو دا دا بالمثال داواده صورت اثبات د اخرت بیل مثال خو یو مثال فرا د اخرته اثبات کوم دي ری کوي مخ صورت کې شواهد بیان شي شو پره د قیامت نه پدې صورت کې اثبات د اخرت کی بیل مثال زکه دا صورت دی صورت په یو ځای راول یا مخ کی صورت کې دلال دکشو پاغه تفریق و پا سورت کے او قیامت نه پدې صورت کې دلیل مضمون او پاغه باندې توحید کومنه ته تفریقی بسم الله الرحمن الرحیم اوله سره صورت او صورت کیس بعد قیامت او پاغه باندې قیامت تفریقی دا رنګي صورت کې مزامین اغه ذکر کړي اس بعد د اخرت بالتمثيل ومثال سره اغه مضمون ذکر کړي توحید دا بشارت او عظمت د قران کریم او تشریف پیغمبرتا د تر کې سره صورتو چې کوم دن روان دی او شپغم نمبرو د دنیا حساسات چې دنیا سره دمر میسا مساطمنا زکه دا د زړه د لګیندوسې ذان نه بسم الله الرحمن الرحیم هل اتا هل پمانه دیږي کې لقد دی ان قد اتا یقینا راغلو علی الانسان په انسان, انسان باندې او استفهام کلا کلا او معنا چې کوم د قدر راځي نه دې کې حل عطا یقینا قالوا الانسان انسان بندهین یو یو وخت من د هې د زمانه لم یکن شی ام مذکورا جناد ایس چیز ذکر شوه و انسان استا نام نشن نو ان خلقنا الانسان بیشکمه پیدا ک انسان منو واتیندا ون فینا امشاج یوز یش دا یوز شو نا نبتلیه ازمایل د منګ ده فجالنا هو پس ګرځل د منګ ده سميهن بصيرا او رې دن کېول دن کې ان هدين هن السبيل او بيشکه موږ خوړ د تاغ لاره ا اما شاکرن يا بشکور گزار و اما کفورا او اما كفور او يا بده نه شکر اي ان بشکه موږ تا تیار کړل دي لکا فرينا د پاز کافرانو سلا سلا زنجرنا واغلالن او توقنا وسعير او دوزا بشارت ورکی مومنانا ان الابار بعشکن ایکان خلق یشربون اسکی بابن قاصن دا پیالونا کان میزا جوہ یوزے شوی بے الستر کا پورا کافور کم کافور دا چ جامو کی خلق دی لا گولے نہنا عینن دایو دایش کی نادای شربو چ اسکی بابها بہا پمانے ند مینھا دجینا عباد اللہ بن گند اللہ کم طرف ته چړې وو سواته را يو فونادي پركون کې بن نظري پاخ قام الله ويقافونه او يره كون کې يومند غرض نه كان شرهو چې دې تکلیف دغه مستفيرا خور او ويت امونت او وركون کې د فراق وعلى بهي سره د محبتنا مسكينن مسكين تا ويتيمن يتم تا واسير او قيد تا انما نعمكم بېشکه خراق ورکو فراق درکو مونږ تاسو ته لوجه الله له پارا درزاد الله لا نريد ويرادنا کو مونږه امين کوم تاسو سنا جزان د بدلي ولا شکورانه ل شکر گزاري چې تاسو مونږه شکرباشي اننا نخافو بشکه مونږه دی ګوم ربنا درفنا يوم داغردنا ابوسن چې خفقون کدا قم فري داري رسختره و 11 12 چې خفقيب انسان فوقعهم الله پس بج بکدی اللہ شر ذالک علی و ما تتکلیب دادا غیر وزنان و لقاهم آیوز بکدی سرا و سرورا تزگی و خوشالی و جزاهم بدلی ردی لما پساوب داغی صبر و جی صبر کلو دی صبر استکلو یو پونو بن نظری پرکون کدی اللہ دا احکامو محلوی جنتا باغنا و حریرا و ریخم متقعینا تکلگون کی فیاپ پدا جنت کی علال آرائی کی پتختنو لائرونا دیبنا محسوسی فی ها پدا جنت کی شمسا گرمی والآزم حرینا نسرزی موت دلم اسم بی استرلی بی و دانیتا نزیبوی علیهم پا دیبان بی زلالها سور داغی یا عرام داغی و زللت آتا بدار بوی قطوفها میوی داغی تزلیلا پتا بدار سر فملاستقری فناستقری و اطواف علیهم ګرځوله بشیدی باندې بیا نیت ان لوخې من فزتین د سرو درو واقبا بن گلاسنا قنات قواری چې جوړوي د شیشینا قواری رادا شیشا من فزتین د سپینن قد دروها اندازه کړي بې دی غل حق تقدیره په انداز کوره سره وی دا اړ یو شیزو لکه مثال دنیا کې خدای دین نشټره کله به شیشا هغه د سپین زری نه مطلبدارې چې خلقرران ل ممسلو پهشان د سپ نظر پشان د سپین نظررو شي شبي ان داې پړ کار وکي او اسونه سکله بهشي پدي بانې فيیا په دا جن کا سره پیای کا مذااج ها چې دشي باغې سره زننجبيله زننجبيلو زنج شیرې آ داو چې نه ده ځکه داقرآ دک تشرې کې د سړی پ پوهي که چوستانو او ورې ا په حقیقت نه پويږي نه تباي چې داسې شعر دی اپو خوازه مونږ له علاقې وسره تل په ساده زميدار نه غو لورای خپل وټل کین بیا وټل والو ته وي تورې چاړو کک اور وړو نه غوي کاور اور نو سچ نه چې هم نوم دغه چې ولې راول لا وی سره دې د کلمو بونه هم نه چې نوم اور کو چې داسې شعر نہ قران نو واغله لويته وضاحت کوي چې دنجبیل سيره عين اندایو چې نه را فيها پته کې تو صدا جنت کې تو سم چې نیم کې خود شه دغه تسل سلسبیل سلبين سلسبیل سلبين همشه وبېږي سلبين لخه ا سم سبن مرکي شربته خپل روح کلي ورکو کا کوله مقابله کې ودارو بس نداره بنا له دا ندیمیش اصل سبل فزتنګ دې دغه لکه دغه بایيږي هیڅ شی پکې نه وي انو علیه قرسل سبل ويتوف علیهم اجر جو پدی باندي ولدانن الکان وخلدون چا میشه وي په صفدالک والی سوارل سکلزي دا څنګه ده زه اذا رائم کلج تو من دي حسبه تب گمان کې پدی باندي ولل ام نسورا دم الغل رورو تب غن مل الغل رتا مخ وإذا ائتا كذلك توين يسمر ائتا نظر زیک کتابو وینین ایمن بات چئی ایمن نعمتنا و عمل کن کبیر باتئی لویا ها جنات چوور داخل شی مومنان کخی لالم گتا سټولدا نا بسلوې نزارې لوې پرګرام وې حال یہم اغن دی بدی سیا بسند سن جامید نریره خمو خود رندشنو و استبرق دغتری خمو چاغت اشن ريخمو شين نظر خالق وحل وجل بشديتا ساورا بوغان من فيزت دن د سپینو درو بوغان فز د غلو باندې دنیا کي خلق غړاي شي ال ته کي ودا سي زنيخه خيسواله وي دا د سړو خيس تفخر خذو خړوایم هيو خيس د مړيږي او ثقام اسقي وپدي باندې رب هم ربن رفل شرابن تهورا هغه بو پاکون کي داسې ور کي بس زړه کي آغا صحی کان خفقان اغار صغی تر بلشت تهور دکان ان عذاب بشکدان نعمتونه کان دی لکم استاده پارا جزان بدل را وکانه سایه کوم دی کوشش تا تش مشکوره قبول شوی از مد قران کریم الله ذکر کئ انا نه نو بشکمن غا نزدل نارا لیکل دی الیکل قران اتاه تنزیلا قران تنزیلاده پارا دراله ګلو دشو نه پارا دته چې ته خلقته بیان تی نه نه چې قران منغړول کو ته ځان سره کیزی پس بیر پس سبر کوا علی حکم ربی کا پیسلی در اخفل تا ولاتتو تابیداری من قوامنام پا کې آسمن دو مشرکو او کفورا او یاد کافر آسمن دو کننگار او کفورا او یاد کافر, آو یاد, کافر آو یاد ناشکر او او پمانا دو یعنی و کفورا واسکور اسم ربی کا یاد کانم در اخفل بکرتن پسار کی واسیلا په ماخام کې ومن من اللیل دشپی فز جدو آجزی کوا لودق اللہ تا و سب بیهو پاکی بیانوال لیلن دشپی طویلا دوگ دی طولش پا عبادت کیسون رستا خوخی انہا اولائی بیشک دا کسان يحبون حبون العاجلتا محبت کی دو دنیا سرا و یزرونا او پریخ دی ورا اهم رسول زاننا یومن سقیلا اغراز درنا اغراز سختا کامت غیر کل لَهُنَا خَلَقْنَاهُمْ مڠا پیدا کړ دي وشدن مژبود کړ دي پیدا اجد دي ويدا شينا كلقه وړو مڠا بدن بدل بکو هم سالهم پسند دي تبديلات بدلو ل سرا انها جي بهشكدا قران تذکرانا سيادت دي وم نشاد چج کو هي اتخذ اذن سيلا ربي رقل تاس الله وما تشاؤون ان درجا تاس الا اي شاء الله مگر آغا کو ري الله علې انسان ستار جان د مکبول علیک زسو و نه غوپ کېږي ان الله هدا شکا الله کان دی علیمن پاک پارسو حکیمه ها باندې حکمت یت خلو داخله می یشا او چاته غړې فی رحمته او مې ربانه خلقې و ظالمین ظالم دی لپاره عذابن الیم عذاب درنات سوره المرسلات نزول کې 33 او پس د سوره الهمزنا نازل شوه داود سورت انما توعدونا لو واقع وان الدين لا صادق انما توعدونا انما توعدونا لو واقع بشکا چتا سره شي دا داود سورت لخامخه اگرات دنکرا ماکي سورت سره اوروت او تعلق په یسو تری کو سره ماکي سورت کې شپږ مزامین بیان شو د پدی سورت کې بیا اثبات د اخرت کی بشواہد گواهان د بشپ کی چحات خام خاره روان دي اثبات الاخرہ بشواہد اثبات د آخرت کی په شواہد سره زکه دا اسورتي دي صورت پس مخ کیرو یا مخ کی صورت کې بیان شو تخويفي او خري شو نه په دي صورت کې ما تخويفي او خري کم دنه ذکر کو زکه د اسورت دي صورت پس یو دی راوړل خلاصر سرد اثبات دا قیامت بشواحد چو قیامت خام خراروانده او تخویف دنیوی دلیل اقلی انفوسی او دلیل ارزی وزمک تو گورا خلاک اسکاک تو گورا علی داما پیدا کلیری او بیا تخویف اخروی ورقی او بشارت مومنان تا او زجر پینکار د توحیدو او زجر په انکار د قران په اخر کې اول کې شواهد پیش کې پیشواد د قرامت بسم الله الرحمن الرحیم والمرسلات ا غنر می لګل شوی هوا غانه اور په نرمه سره جنر می نرمه هوش ګوار اداشی فلا صفات تیز هوا غانه اسباب ته ده سره چې تیزه تیز والو دي وناشراته اخرون کې هوا غانه نشر خرول سره یا رسول اخور رخور فالفارقاتی جدا کون کی هوا غانے فرقا پویدا کول سره فالملقیاتی اورون کے فرشتے ذکرن واه لرا اور زرا د پار دحت میدو د بانی د کافرانو او نذر او د پار د ی رسول د مومنان مختلف معنی دی اور زرا دلیل د مومنان او نذر د پار د ی رسول د کافرانو یا عذرا د پاره د باندې د ختمیدو د کافرانو او نصرہ د پاره د یو له د کافرانو کافر په ویرل شي مؤمنان له دلې لې دا پسې ګواري انما توعدونا بشکا جتا سره وعد کول شي لواقعو خامخادار عدن کدا رزق هم ترا تل کرا شپک شواهد په بیان کړو فزن نهجومو پهکمه چې سستي تو میسا په طور کې شي اوسل اماد د قیمت. ز سما او پکمه چې اسممانه فج پر نې شي ل جبالو پهکمه چ غرونانو سفاته اوډند کیشي کا بمهده سر ته مظمل کكثير شو. ایظرولو پهکمه چې پغم باران او قته ترجممهکریشي ل یاین. دپار در کمیر ازی او جلتو رستقلی شیدی لیوم الفصل دپار در رزید فصل فیصل رزق قیامت و معادرک عس خبرت ما یوم الفصل جسر رز فیصل ویلن هلاکت فی یومئذ پدار زبان نے للمکذبین علم درو گن کو د قیامت المنهکل من بیامل آخرین بیا ورپې ک منګا راستې خلک کذا لکه دارنګې نهفالو کار کو منګا بل مجرین د مجرمانو سره ولو نه حالاقاتې آمماجن پهدار باندې لمهکس شو کومونو چې داسوي اللهوي حالحقتې ولا اوس دله انفي علم نه خللو کوم ا پیدا کلې منږه تاسوې معیم بهین لا او کمم زورونه اوګو منګه اف قرارې مقيين پاغ مجبود کې الله قدر معلو پاغزيې معلوم کې غ م فقطونه ناندزه کړړي د منګا پهنی ملقادررو منګه دااندزه کوونکيو اولو نه حالاتې یو ماین یو مازن په باې لله مکه ذبيين د پا را دړوګون کهدي دلهلو ک دا د للو دروجن کوي علم ننج ارزا اوس د اري زکر کي وزمکی تاو گور نفس تا خوردان تاوکتا لو وزمکی تاو گور علم نجل ارضا آیان دا گوردول منگا زمکاکی فاتن جمع کونکی احیا انده پار دا جانده و د دا پار دا ملو جواندی پاکی مراجم دی ملو پاکی مخخی و جان ناکردول دا منگا فیابا زمکی رواس یا گرونا شام خاتن مضبوطا یا الوی واسقین آکمسکو منگا بتاسبان ریمان فراتا غبخاگی و حلاقات یوم ایدن پدارزدانی الالمکذبین دپاره دروګنونکو د دې قدرت چې د الله قدرت دانشانی درو جن کوي تخفیف یو کړی یا د دا عذاب د آخرت ان تلقو الاما آ عذاب تا پونتم به دې تکذبون چې تا ذغلات دروګلون کوي ان تلقو للشیع العذل الالعذل رسوله دی شعبو کی خاو د درې شاخونو بي درې شاخونه درې جو بي وېدا شي کړی آل خلی بي دا ور لا ذلیلن مزنا سناتی ولا يغني انو بچ کول کی من اللهب او د وجد ګرمه نه انها بهشکه د غورو ترمي وشتل بکی بشره ان په بشر سره کل قصر چې پښند بنگلي بي دغيد بشر نه کټ کټ بنگلي مربي نبيغه بنگلي هغه بشر کې اب ذرې شي د ان او گویا کې دا چې معلاکن س پرو خان دی زیړ تو جززلو خندې راپلوزی و ل حالاکتی او میزن پهداره باندې لل المقصذ بینين دپاره درو کوونکو دا خت هذا یو مو داغه رضده لا ان چې قونه چې دي به خبر نه ش کوې او اجازت پنی ش کوور ديله همديطفهیت ته زییرون چې دي بانیو کې ویل حالاقتې یاو مازن په دا رضبانې ل مقصبیين دپاره دررو ګونکوور دي عذاب ها ذا يوم الفصل دا روز فیصلے دا جما نا کوم راجو بکم گتا سوال اولين لوم بني فان كان لكم وكثير استعده فارا كيدن تسكم فكيدو ندان بچ کے پاگی باندي جیسو کي ويرن هلاکت يوم اين پدارس باندي للمكذبين لا پارا درو كون کو د دي حالت بشارت ورکی کي مؤمنان تا ان المتقين بيشگ فرسگار ان في الظلالين طا سرکی و عيون افچنو کې وای یا کي ذلالن په آرام کې وایون پچنو چنو کې وای وفواکه او ميوي مما دا سن اشتهون چې دي غاړي قل او خري او اشرب اسکه حني ان پډاډزرو مما په سب دالې په انتم تاملوچ تاسو کول ان به شکمنګه کذال کا دارنګي نه ظلم سنين بده وركوني کانتا وين ها ياکت يوم زين پدارو باندي علم قرزي بين کو د دليل دپار دغه د روغونکو دین نعمتونو کوله فرایو تماتاو پېداواله قریره دغه دی انکم مجرمون بهشت تاسو مجرمان وي ولن هلاکت یومذین ودار باندیل للمکذبین دپار دغه غړو کو د دی وین او اذا قیل زجر په انکار د توحید او اذا قیل لهم کل چویل شیدای طایر کا اوج اجزو کلائر کاونو دی اجزینه کوي ولن حراکت یوم اذن پدارزدان دی للمکذبین د پار درو غلون کو د توحید و ز ضرور کی پخریت کی په قران فب ای حدیث بس کمیا خبر باندې بعده پس د قران نه ایمنون دی به ایمان وړي امن تب بالله اللهم کی مان نه وړي پالنه سورۃ دا سورت بنزول کې اته ايم دی په صورت المعارج نه دل شوی دی داوود سورتو اثبات القیامه بالادله اثبات د قیامت په دلیل سره ما کې سورت کې اثبات د قیامت بیان شوی شواهد نه په دې سورت کې اثبات د قیامت د دې سورت کې ذکر کې اثبات د قیامت په دلیل سره ذکر دا سورت دې سورت په یو ځای یا مکه سورت کې صفاتونه د مؤمنانو بیان شو د پردې سورت کې بشارته مؤمنانو ته خلاصه سورت په سورت کې اسباد د قیمت په دلیل سره او هیبت د قیامت هغه ذکر کوي بشارته اخروی مؤمنانو ته او رد د شفاعت قهري په اخر کې بسم الله الرحمن الرحیم عم يتسائلون دکه می خبر دی تاسو کې اننب العظیم تاسو کې دا خبره لوي واخه لوی قیامت له پروګرام دی الزی اغا هم چې دی په مختلفون مختلف دی څوک قیامت برآزي څوک نه برآزي څوک د روح حشر به څوک د بدن به مختلف ته پکي کل لا دا داسن داس یعلمون زر دی که په دی سما بیاو ما کل دا داسن داس یعلمون زر دی چې دی او پوه دلاینو او بیا قیمت اماط طغی تفریقی عالم نجال الارضا او نعمتونم دی چې دا خاص دی مؤمنانو لپاره کافر مشرک لپاره به چکم نه دان دی عالم نجال الارضا اینه د ګرځول منګس مقام ها دن فرش او الجبالا او غره او تا دامی خونه او خلقنا قم پیدا کړی منګ تاسو ازواج جوړه او وجعنا ګرځول د منګا نو مکم خوستس شبات ارم وجعنا اللیلة ګرځول د منګش باسا لباسه پردا وجه نه را ګول د منګر ځو مع عشا پار د ژون چې خلک بې ورځي وبان نه جوړکې د منګهاف کوم د پاس تااس سه چې دا هغه مضبوط مانونه وجهله ګ د منګه سر را جن پاهغې کې روخان ډیوه هغه ډی روخان هم په پیدا کله دندور زن انزلنا او رالیکو منګه من مو سرات دا نه چړ شو وور نه مع جا جاغ او یعنی دا گاننا منگا اوبرالېغو ینه خرج بهی دیره پاتې رو با سمگا پدیسره حبندانې ونه با تا گیا گنې او جناتن باغونه الفا فا گنو ان یوم الفسلی بهش کارو دا سمرر دلیلو او ذکر کې قیامت او اس باد عربی کې ان یوم الفسلی بهش کارو د فیصلې کان دی وخ يوم اطر دان ينفقو چې بو کې کلي شي به سورې په شویلې کې پتا ته ناراضه بتاسو افوا جاء دل دلې وفتي حت السما او پرابن سي هي سمان وقان تبوابان شيبه دروازه وسيله الجبال او سير بشو روان بشغرونا فكانت شبدا سراوا پسند خوري ان جهنمه بشغ جهنم كانت مرشاد ادم لتواغینا لپار سرکش خلق و معابا زیدو سیدو دے لا بسینا ہمیں شبی دی فیا پاگی که احقا باڑی رزمانا لا یزو قونا نبسک دی فیا پاگی که بردن سر سرزی ولا شرابا آنو پاگی که ابو برد خوب یا سرد آ شراب ابو اللہ حمیمن مگر وینی بی واغستا کا زوی بی هله <حيلا> حمیاً مگرګر م اوبوغسقا و ن زي ج دا, دا بر دا بد ل راويفاقا بربرا بر دا ملدي و داي سره لاِ قراره ان نو به شدي قانو د لار جونا چېو می د نه کوئ سعب د کولو وکس دبو درو جن کوولی به آياتناهک مه زمونګا کې دا به بیاابیا وک شيء آ هرر یسی آاسناو ل کل منږ اغې لله ک ساب پ مل ناممه کوي په زو قسکي ان ذا یتو من تاسره الاه ذا با مگر ذاب تعقیف یوارکو مزدیجه کی بشارت او بشارت مومنان تور کئ ان للمتقین بشکر پار فرزکارانو مفازا کامیه بیری حدایق با غنا و اناب انګوردی وکوائبا او ثیقلی حریدی اتراب او امذولیدی دی دیر چقال عمر کبا چکم نه داوی وکاسم دی هاقا پیالی دکی دا شرابو یا دا گبین لایس ما اونا دی بناوری فی آف دا جنت کے لاغن بی پیدی خبری ولا که زبان درو درو خلت چلی کنی جزا دا بدل رامر ربکا طرف درستانا عطوان بخششتی حسابا دا کافی دی رب السماوات رب الاسمان نو دی ولاد دی دمن او ما بين عمر رحمان او عجبا من دی دوار کړي الرحمن مې ربان بادشاہ یملکونا اختان لری منو دا غنا طرفه دا غنا خطابه خبر وکولو چې الله ته جه نکړي چې ما جانې خبر قدرېږي یوم پار باندي يقوم الروح چې را بشي ان ابدری کی جبريل امين ولک ملائکه جبیل امینو د عزت تفاره شرافت تفاره ذکر کو کنینور فرشتي پکیم داخلي صفا قطار قطار لا يتكلمون ورد شفات قهري لا يتكلمون خبر بن کې الا من مگر اسو کو اجنا کی جارت کړي له الرحمان اغه مېرمنه باد بیا وقاله سوابا و ابن کی خبره ذلک اليوم الحق دار از رشتنی دا کمن شهادت چې یو غي اتخذ او دینه ته الى ربه رقبل تامه اباده او شهدو ینه جنته ان بشکم ngan غانر ناکم او یولتا سو عذابن قریبن دا عذبنی زینا دا عذبنی زینا ینه مرگ مرگ عذابنی زینه بس یوم پربان دی ينظر المرؤ چو سړی ما پار قدمت مخلی گلی یداو ولا تدخلوا وَيَقُولَ كَافِرُ وَائِبَ كَافِرَ سَرِي يَا لَيْتَنِي أَبْسُسِنِ مَا لَرَا قُنْتُ تُرَابَا تو شَوِدَ خَوْرِي سورة نزول کیاوتیا پوز سورة النبعنع نازل شوئر دعور سورة اسبات قیامت سر تقفیف دنیوی اسبات القیامة معت تقفیف دنیویا